I'm Oh. του και σε λειτουργούντος ημήν. Βαρθλωμέου Κωνσταντινού Πόλεως, Θεοδόρου Αλεξανδρείας, Ιωάννου Αντιοχίας, Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βελιγραδίου, Νεοφίτου Σόφιας, Ηλίου Γεωργίας, Κύπρου, μου Κύπρου, Ιερόνιμου Αθηνών, Σαμβαρμασοβίας, Αναστασίου Τυράννων, Τον Αγιωτάτων Ευσεβών και Ορθοδόξων Πατριαρχών και Άρχιεπισκοπών, των Αδελφών ή Μοναρχιερέων, Ιεραίων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακό πάντων των προσελθόντων εν και Ιεραμισταγωγία τα αυτή, κοπιόντων, και ορταζόντων και πάντων ον τα ονομάτα εμλημονεύσαμεν εν τη Αγία και ιερά προθεσιζόντων. Μνηστοί Κυριός ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε ειν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνου. Fericirea sa pe prea fericitul, Părinte Patriarh Teofil al treilea, Patriarhul Ierusalimului și al întregii Palestine și pe toți erarhii, preună slujitor cu noi și pe toți erarhii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în zumpărăția sa. Τι σαρκεί ρωσίνη σου; Μνηστική και Iniți într-o fericire patriarhiei României Miron Nicodimiostinian, Ostinci Teoctist să-i pominească Domnul Dumnezeu într-o părăsia sa. Pe și pururea pomeniți, pitorii sfintei catedralei acesteia, pe al scriptor și de binefăcătorii să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Pe adormiți într-o fericire eroii ostași și luptătorii români, din toate vremurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagre și în închisorii, pentru întregirea neamului și slava Sfintei noastre, biserici, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărătire a sa. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, și fice, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărătire a sa. Și pe voi, pe toți, drept maritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într un împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, din vecii vecilor. No. Mm -hmm. God's faith is cărui împărăție nu doar ne sfârșit. Și cu Duhul Sfânt, Domnul din viață care din Tatăl ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este chinat și care îi prin gloroși. într Sfânt, Sfântă să pornicească și abăzulească Biserică, mă gluisesc cu bătesc frăitarea aștept în pirea moților, să vă mulțumim Simone, Su باسم المرتيو اشرب من هذا الكوب هذا دامي علاج جديد الذي يرقان الخطايا Τα σα ετοιμούσε acho sugerir que você pode tirar Mmm. -hmm. Deci, să te s-a să în ierinii. Sunem dimonia, iniția ma fraimere bondă. Eu sunt domnul daton 90-a lui Fia. Dumnezeu, Doamne, pe prea fericitul părinte, te o fi la trei la patriarhul Ierusalimului. Ale întregii palestine pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, netos, îndelungate în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Antai pămânește, Doamne, pe prea Părintele nostru, Patriarcul Teofit, pe care îi dăruiește Sfintelor tale bisericii în pace. Am trăit sănătos, a știința naturi, Am -i zile drept avățat, Cuvântul adevărul tău. Da Întâi pomenește, Doamne, pe Preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitroporitul Muntenii și Dobrogei, Noxitorul Tronului Cezaric, Capadrocii și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor tale, biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndenugat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și față-și să biscopii, Marei în felul ei, al și fiului și al sfântului Ușristos, u voi, u toi, până la răsărit să desenez ni, eli trimit σαλά στη Ωχυσάς στην Φύχο μου Λόητσανε Ρογκάς. Ως ο Φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμινος αυτά εις το Άγιο και υπερβράγγιν κοινωερών αυτού θυσιαστήριον Ιησούς μνευωδίας πνευματικής quando cada frame se sim entintiar e se tintorar o agio pneumatos de estoma que eu errei e que posso me esvaziar no elo do negócio și ne pe noi, Dumnezeu, cu holul de să poate desăvârșită, suntem pace și fără de păcat, de la Domnul să credincioș, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerăm. De, de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cer. frăților noastre și pace lumii Să a durere, e neflutat, e pace, e zile, cum spun, L-am fi lui Hristos, Să a cotat, e <ris> un. S-a cotat, e un. S-a cotat, e un. al pe vase din zoe inimoi Hristos te cu îndrăznire fără de o sândă, să putem să matichema pe Line Dumnezeu cel celestată și a zice Tatăl nostru, Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în cer, să ți că se număre tău, în părăția ta, facă-se boia ta, ta, ta, precum în cer, așa și pe tomân. Pâinea noastră, care de toate dă-le-n astăzi, și ia în nou greșealele noastre, pe cum și noi îl dăm noștri, și nu ne duce de noi nici spita, ci de celălalt. A ta este și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului acum și puria și înceci, înceci, tuturor. Sfântul și bunul și de viață făcătorul tău după. Sfântul și bunul rea și în veții veții Maybe some desperate woman. Și este Dumnezeule poporul tău și bine cuvintează moștenirea ta Și dă-i vreo coadă, te vedem, rituale ce rește, diviace, pe cătuane, pe coșetoare, ne-l căințtostă, ne-i cuvrednicii, e să mă lețumim, domnului. Apoi, nutruiește, iubește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, sfânt în pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe aleții și toată viața noastră noi Hristos Dumnezeu să o dă. Sunnah walikanur shalma, nahiyala walibin wa ruh al kudus, alaana wa kullawanin wa ilaha hidaahirin. Eni Ce bine cuvintezi pe cei ce te bine cuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăžduiesc tine. Mântuiește poporul tău și bine cuvintează moștenirea ta. Linătatea biserici tale opăzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătești, prea cu Dumnezeu ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăžduim în tine.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 Yeah. αυτού θεία χάρη και αφραντροπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας το αιώνων εις Θεό Θεός η αλπίσιμη αλόξασή Χριστός ο Αλπιστός ο Σμώτες πρεσδίες Παναχάντου και Παναμώμου του αυτομικρός δυνάμει του Τημίου και Ζώπιου Σταυρού τη του Παναγίου και Ζώδογου προστασίες των τιμίων τίων θύων ερών, αήλων δυναμένων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου δόξου προφήτ προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων δόξων και επανέφημων Αποστόλων, του Αγίου δόξου και επανέφημου Αποστόλου, Ιαχώβου του Αδέλφου Θεού και πρώτη Ιεράρχου των Ιεροσολύμων, τον Αγίου δόξου καλλικών μαρτύρων, τον Αγίου δόξου ο Θεός των Ωσίων και Θεοφόρων Πατρεμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκημ και Άνης, του Ωσίου Δημητρίου του Νέου Μάρτυρος, ου και την Επτελούμεν, και του Εναγίου Πατροσιμών, ο Αρχιεπισκόπτον, Στανήν Πόλος του Χρουσοστόμου, και την Θεία Μισταγωγή, Ενεπετελέσσε μεν και πάντων Αγίων. ελεήσε και σώσε ημάς, Ο σαγασός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεού, διέχω, διέχω τον αγίον πατέρα Οι μον κύριος Χριστέως Θεού, ελέησον και σώσον ημάς. Ά, the holy trinity protect and bless all of us good morning and uh, god bless you through the intercession of saint demetrius the new Martyr. <laughs> și să ne facem pentru întregul nostru pentru această. Prea fericirea voastră, prea fericite părințe patriarcte, o fil al treilea al Ierusalimului, în al voastre, preasfințiile voastre, voastre domnului, domnule premier, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnilor, domnule vice domnilor ministri, stimate autorități, preacuvioși, preacucerii, părinți, iubiți că și credincioase și iubiți federini. Sfântul Cuvios Dimitre cel Nou din Basarab, sau Basarabov, un sat din sudul Dunării, aproape de orașul ruse din Bulgaria de azi, era vlah de neam și a trăit în secolul al XIII-lea în timpul Imperiului de la Ternovo, întemeia de români și de bulgari, sub conducerea fraților Petru și Ioan Asan, român de neam. Sfântul Dimitre cel Nou. A fost mai întâi păstor, păștea oile sau vitele sătenilor pe câmp și se ruga, împărțind celor săraci o parte din ceea ce primea de la sătenii ale căror de păștea. Era atât de sensibil și de milostiv în sufletul său, încât se spune că an de-a rândul s-a bucăit și a plâns, pentru că din greșeală, a călcat cu piciorul pe un pui de pasere și l-a scrivit. Mai târziu, păstorul Evlavios și Milos a devenit monac într-o mănăstire, iar apoi a viețuit ca într-o peșteră lângă râul Lom, în post și rugăciune. Mai știm despre el că atunci când și-a simțit sfârșitul aproape, s-a așezat între două lespeți de piatră, care simbolizau Sicrius, iar apoi și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu în singurătate. Neavând pe nimeni la moartea sa decât o mulțime nevăzută de îngeri. Mai târziu, trupul său neputrezit a fost descoperit în Chimunat și a început să fie cinstit în satul Basarabov și în tot sinutul acela. Tradiția spune că unul dintre domnitorii Basarabei Serii Românești a construit o biserică în satul Basarabov din Bulgaria, într o cinstire a Sfântului Cuvios Dimitrie. Moaștele sale au fost aduse în București în anul 1774, în timpul Metropolitului Grigori al II-lea al țării Românești. Deci se împlinesc anul acesta 240 de ani de când au fost aduse în București moaștele Sfântului cuvios Dimitrie din Basarab. Și au rămas în această catedrală metropolitană pe atunci patriarhală astăzi până în zilele noastre. Prezența moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou pe colina Bucuriei din București vorbește lumii de astăzi despre harul și binecuvântarea pe care Dumnezeu le dăruiește prin Sfinții Săi celor care se roagă Lui cu credință. Pelerinajul la la cu Sfintele sale moaște și faptele minunate petrecute cu cei ce s-au rugat Sfântului dimitră cel Nou, cerându-i ajutor în vreme de încercare și suferință, ne cheamă la o călătorie spirituală, către împărăția cerurilor, întrucât aceasta constituie scopul principal al existenței noastre pe acest pământ, după cum ne învață însuși Mântuitorul Iisus Hristos, care ne spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Pelerinajul religios este o căutare în lumea aceasta a ceea ce nu este din lumea aceasta, deoarece împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Singurul timp în care omul nu era pelerin a fost în Paradis, adică în comuniune cu Dumnezeu, pe care nu trebuia să-L caute, fiindcă trăia în prezența Lui și în armonie cu El. În momentul în care protopărinții noștri, Adam și Eva, au păcătuit prin neascultare de Dumnezeu, ei s-au înstrăinat de Dumnezeu și au pierdut raiul. Dorul după bucuria comuniunii omului cu Dumnezeu din raiul pierdut, i-a făcut pe oamenii pelerini pe pământ să caute fericirea și viața veșnică din împărăția lui Dumnezeu. De aceea... Pelerinajul religios este o constantă a umanității care trăiește cădința în Dumnezeu ca pregustare încă din viața aceasta a bucuriei cerești din împărăția al Dumnezeu. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel spune, cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veșnice. Pentru că Dumnezeu este netrecător și nemărginit, El nu poate fi văzut cu ochii trupești sau fizici, limitați. Însă sufletul, luminat de credință, poate vedea sau simți duhovnicește prezența lui Dumnezeu dincolo de vederea fizică, materială. Acest adevăr este mărturisit de Sfinții Apostoli. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel spune: Credința este încredințarea celor nedăjduite, este încredințarea celor nedejduite și dovedirea celor nevăzute. Deci, credința este o pregustare a unor daruri Sfinte Cerești și o vedere spirituală a unor lucrări Sfinte al lui Dumnezeu nevăzute cu ochii trupești. Această credință devine, prin rugăciune, o vedere duhovnicească a Lui Dumnezeu, prezent și lucrător prin Harul Său în viața oamenilor. De aceea, Sfântul Apostol Petru spune creștinilor, pe Iisus Hristos, fără să-L fi văzut, îl iubiți. Întru El, deși acum nu-L vedeți, voi credeți. Și vă bucurați cu bucurie negrăită și preaslăvită. Creștinii iubesc pe Hristos și crede în El, deși nu-L văd, iar credința le aduce o bucurie negrăită și preaslăvită, adică o bucurie mai presus de orice exprimare și frumusețe. Bucuria negrăită și preaslăvită a creștinilor este bucuria mântuirii adică arvuna veșnice. De aceea Sfântul Apostol Petru adaugă imediat, dobândind de răsplata credinței voastre, mântuirea sufletului. Cu alte cuvinte, recompensa, răsplata sau rodul credinței vii este mântuirea sufletului, adică unirea omului cu Dumnezeu. Deși nu-L vedem pe Hristos cu ochii trupești, Totuși, prin credință, îl simțim prezent în lume și în viața noastră. Prin urmare, când se intensifică legătura omului cu Hristos, Domnul, prin credință, rugăciune și fapte bune, prezența lui Hristos în viața omului aduce multă bucurie negrăită și prea slăvită. De aceea, Sfântul Maxim Mărturisitorul, în secolul al VII-lea, vorbea despre virtutea credinței, ca fiind puterea de legătură spirituală, care înfăptuiește unirea desăvârșită, nemijlocită și mai presus de înțelegere a credinciosului cu Dumnezeu. Deci, credința nu e o simplă convingere intelectuală, este o relație de comuniune cu Dumnezeu cel veșnic viu. Credința este un dar al lui Dumnezeu pentru oameni, care însă trebuie cultivat. A început credința vine din ascultarea cuvântului Evangheliei, iar apoi ea se confirmă și se luminează prin bucuria prezenței și lucrării Harului Dumnezeu în sufletul celui care crede în El. Astfel luminat de Har, creștinul poate spune credi, Doamne, și mărturisesc. Având în suflet credința lucrătoare prin iubire, când venim la biserică, ne întâlnim cu Dumnezeu și cu Sfinții Săi, sărutăm Sfintele Icoane și Sfintele Moaștele Sfinților, comunicăm cu Dumnezeu prin rugăciune și prin ascultare a Sale, iar apoi ne împărtășim cu Hristos Domnul cele răstignit în viață, primind trupul și sângele Lui în Sfânta Euharistie ca arvună a vieții și iubirii veșnice a Lui Dumnezeu din Împărăția celor, Credința Sfinților care s-au unit cu Dumnezeu și se află împreună cu El în Împărăția celor, luminează credința noastră, ajutându-ne să vedem pe Dumnezeu și pe Sfinții Sei în mod duhovnicesc cu ochii sufletului sau cu ochii credinței. Având în suflet lumina credinței, mulțimele credincioșilor vin la sărbătorile Sfinților bineplăcuți lui Dumnezeu și venerează Sfintele lor moaște, primind de la ei binecuvântare, bucurie și ajutor mult în viața și activitatea lor. Trăim astăzi într-o lume marcată de tulburare și nesiguranță, de multă violență și durere, mai ales în zone cu război. Vedem azi multe semne ale suferinței fizice și spirituale, cauzate de boală și sărăcie, de nedreptate și lecomie de bani și de putere, dar mai puține fapte de iubire milostivă și ajutorare între oameni. Astfel într-o lume instabilă și egoistă, pelerini îl caute pe Dumnezeu cel sfânt și milostiv, cel statornic în iubire, pentru a primi de la el vindecare și ajutor mai sigur decât orice ajutor omenesc. Iar bucuria întâlnirii omului cu Dumnezeu și cu Sfinții săi, transformă suferința în speranță. O stăneală în bucurie, și lupta în biserică. Să folosim așadar timpul acesta al pelerinajului pentru întărirea noastră în credință, nădejde și iubire, pentru sporirea în săvârșirea faptelor bune. În aceste zile de pelerinaj la București, alături de moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Voivod Martin Constantin Brâncoveanu, venerăm cu deosebită evlave și bucurie și în situl lemn al Sfintei Cruce adus de la Ierusalim de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, patriarh de pe De la locul sfânt unde a fost răstinit pe cruce și a înviat din morți Domnul nostru Iisus Hristos. Crucea lui Hristos este pentru noi creștini puterea iubirii mântuitoare a lui Dumnezeu. Ea naște în sufletele oamenilor iubirea Jertfelnică a părinților buni pentru copiii lor, a părinților duhovnicești pentru cei păstoriți de ei, iubirea oamenilor harnici și darnici pentru semenii lor aflați în nevoi, iubirea jertfelnică a celor care lucrează și se luptă permanent pentru binele familiei și al societății, al poporului și al patrei lor, a tuturor oamenilor pentru care Hristos Domnul a murit și a înviat, ca să dăruiască tuturor mântuire și viață veșnică. Vă felicităm pe toți din din pelerini, pentru evlavie și osteneală, și ne rugăm prea lui Dumnezeu să vă răspătească răbdarea și la duhovnicească cu darurile sale cele bogate și netrecătoare, cu sănătate și mântuire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 Liturghii dorim să exprimăm în mod deosebit recunoștința noastră pentru tot ceea ce am primit de la Dumnezeu ca darul și în special dorim să exprimăm dorim să exprimăm Recunoștințe pentru prea fericitul Părinte Patriar, Teofil al III-lea, al Ierusalimului și al întregii Palestine, și ca care dorim să-i oferim o icoană cu Sfinții Martiri prin mai ales că el, preafericirea sa, a fost prezent la liturghie în Biserica Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu, Biserica Sfântul Gheorghe din București unde s-a aflat mormântului și acum unde în mod permanent sunt expuse spre venerare moartei lui. Deoarece în 1707 acea biserică a fost sfințită de către Patriarhul Hrisant Notara al Ierusalimului. Deci Constantin Brâncoveanu a influențat pozitiv alegerea Patriarhului Hrisant Notara la Istanbul, la Constantinopol, iar Patriarhul a arătat recunoștință venind la București pentru sfințirea Pitorii sale Biserica Sfântul Gheorghe Nou. de ce, și, deci, în această legătură de, de duhovnicească și frățească comuniune între bisericile noastre, și de prezența moaștelor Sfinților martir Brâncoveni aici, pe Colina Bucurii, împreună cu Lemnul Sfintei Cruci, pentru a arăta puterea Crucii prezentă în Sfinții Martiri Creștini, dorim să oferim, pe-a sale, și Ordinul Sfinții martir Brâncoveni, împreună cu diploma, Yeah. <laughs> și mai invităm să venim mai des la București, mai ales că dorim să înființăm un muzeu în care va fi și o sală a patriarhilor Rerusalimului pentru aducerea minte a bunei cooperări între cele două patriarhii prin ajutorul procese reciproc. Domnitorii români au oferit darul scumpe materiale și bani, iar Patriarhul Ierusalim a publicat cărți aici la Gop și la Iași pentru apărarea ortodoxiei. If you love your virtues, Few words. Să spun câteva cuvinte for the foundation of our oneness, of our că, unity. că mântuitorul nostru Isus este uh, baza este fundamentul uh, credinței și unității noastre there doi mari slujitori ai mântuitorului nostru Isus Hristos that have made to be extended and today to be renewed. Cara a determinat această unitate să fie uh, respanita și rennoitate astea. One of them is uh, St. George the new Martyr. Unul este, este Sfântul George that uh, we had this uh, great uh, blessing to celebrate yesterday and attend the Holy divine liturgy în biserica lui ieri am uh, săvârșit sfânta liturgie uh, great patriot o, o biserică ctitorită consacrată sfințită de către predecesorul nostru And mare patriarh Sfântul și astăzi împreună slujind în această sfântă și dumnezească liturghie, în care ne-am împărtășit cu toții de trupul și sângele Domnului nostru Hristos. Desigur, reamintind, aducând în aminte cu Ioșenie de Sfântul Covartir, voievoi Constantin Brâncovea. Aceste Sfinți nu sunt doar legați de persoana Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, dar sunt legați cu două altări Sfinți. Dar sunt în legătură de, a, de asemenea și cu alți doi mari sfinți. One of them is Saint George the Great Martyr. Unul este Sfântul mare Mucenic George, de Irința, uh, uh, uh, uh, al cărui mormânt, din Lod. Este acum lider. Uh, uh, lider, da. Este, este baza pe care a fost construit o biserică bizantină. And it is a church that very few know that it is shared both by Orthodoxs, by our church and the Muslims. Half of it is a church and half of it is a mosque. În puținele la de cult care este folosit în, a, în jumătate. Uh, jumătate din ea de către noi ortodoxi ortodoxi de acolo și jumătate de către musulmani. and the other side is uh, Consta, great and Helena. Ce, și uh, pe de altă parte și în același timp uh, ceilalți doi mari sfinți ai bisericii sfinții well, Constantin și mama sa Elena founders of the spreading of christianity care of sunt, uh, sunt titorii, putem spune uh, fondatorii credinței creștine and at the same time the, the patron saints of the holy Și de asemenea sunt patronii patronia sf인teror locului și ai acestei mase catedrale patriarhale, Sfântul Mormânt este. So, uh, uh, today is Astăzi, deci, Dumnezească liturghie este o confirmare aici. We are members of one and the same body of our Lord Jesus Christ. A faptului că suntem unași împreună uh, în aceeași biserică a Domnului nostru Isus Hristos. Uh, and our and și noi, personal și delegația noastră, suntem cu adevărat uh, recunoscători preafericirii voastre. And, uh, Romania, și la asemenea domnului președinte al României. And I think the very presence of this uh, distinguished government personalities și desigur uh, prezența de onoare a membrilor guvernului României. It's a sign <coughs> of our common Christian and Orthodox heritage. Yes, they will send al uhini commune Christianes. And uh, we hope and pray with uh, God's help Sperăm. and the intercessions și... of the Saints Constantine <laughs> Rakovan and uh George the new Martin and of course the intercessions of uh Saint Demetrius the new the new, the pious that we would really continue our mission in our world, that it is so much in need of the spirit of authority, which is a spirit of freedom, it's a spirit of respect, it's a, a, a freedom, it's a, it's a spirit and the faith of inclusivity and not exclusivity. Thank you very much. And allow us to you cu prezenteul vă oferim această icoană de de la Sfântul Mormânt. deasupra, este icoana Mierii este icoana Sfântului și deasupra icoana Mierii pentru cross of Mother of asemenea să vă oferim această cruce din ortodox Palestina, care au fost uh, făcute de către Tulare și Ortodox Dariu pentru you. a fi oferite patriarhului Domnului. În aceasta vă transmitem cele mai bune gânduri și orarii yeah. de la Sfântă și de la Sfântul Domnului. Mulțumim pe fericitul lui Patriarh te Teofil pentru aceste daruri frumoase. Sim. Pentru prezența prefecerilor sale și pentru frumoasele cuvinte, în care accentuează importanța comuniunii și cooperării dintre bisericile ortodoxe în lumea de azi. Noi suntem bucuroși că aproape șapte de felerine români anul acesta au fost în Țara Sfântă pelerini ortodoxi români prin Centrul de Pelerinaj al Patriarhiei Române. Sperăm că până la sfârșitul anului să avem 9 sau 10.000 și acești credincioși ortodoxi români pelerini sunt primiți cu multă bucurie de către fericirea sa. Și de pe toți slujitorii de acolo, din țara Sfântă. Această prezență a pederililor arate și vocația. Patriarhii Ierusalimului de a primi pelerini la locurile sfinte. Și ne-a spus în aceste zile, prefericitul Părinte Patriar Ofi, că o mulțime de oameni care au fost la locurile sfinte și au schimbat viața, chiar dacă n-au fost foarte credincioși. Unii au venit ca turiști și s-au întors înapoi ca pelerini. Au simțit ajutorul lui Dumnezeu în viața lor. Și în aceste zile, pe pelerinaj la Sfinții de la Iași, Sfânta Cuvioasă, Împărațcheira, de la venirea moaștelor căreia se împlinesc exact Anul acesta, 70 de ani, în 1944, Sirte, dacă În 1944 a fost adusă la București pentru a fi pro protejată, era cu moaștele ei, aici la Biserica Catedrală Patriarchale pentru Sărbătorile Sfântului Dumitru și apoi mai multe săptămâni am stat la Biserica Manastirii Ciorogârla Samurcășești la apropiere de București. Și ce deci în aceste zile am văzut o mulțime de credincioși la Iași și aici la București, mai ales venind aici în Pofida vremii foarte reci și am reținut două atitudini foarte profunde, deși exprimate într-o formă foarte simplă și familiară a fost întrebat către un reporter de la radio sau de la televiziune a Trintas, un încredincios veniți de aici veni în fiecare an Vin aici pentru că yes, trebuie să venim de ziua Sfintei, să-i spunem, la mulți ani, Sfânta Vărăzcriva. Așa a exprimat de Aceasta această vlabe uh, și familiaritate, așa cum exprimam ziua unui prieten, unui apropiat. Să spunem, la mulți ani de ziua lui, ea a venit să spună, cu para schela la montaini de ziua ta, Sfântul cu para schela. Aici, la București, în pelerin, când a fost întrebat, este atât de frig și încă mai ploa, cum ați îndrăznit să veniți prin vremea aceasta? Și l-a dat următorul răspuns. Dacă iubești pe cineva, te duci să-l vezi în orice vreme, și când plouă, și când ninge, fiindcă îl iubești. Nu ți seama dacă vremea este bună sau rea. Unde iubirea este puternică, nu mai contează cum este vremea. Deci această exprimare a familiarității dintre credincioși și sfinții pe care iubesc și venerează, este de fapt cea mai profundă teologie, teologia experienței prezenței Sfântului în viața omului și prezența bucuriei întâlnirii cu Sfinții Lui Dumnezeu. Deci noi, în mod deosebit, mulțumim la fericitului Fărinte Patriar Teofil pentru bucuria de a ne fi adus aici cinstitul lemn al Sfintei Cruci și de a crea multă bucurie pe credincioșilor pelerini care au venit aici și mai ales că Sfânta Cruce vine de la Ierusalim că vă dorim bucurie multă așa la Dumnezeu și vă, o să vă invităm și la alte ramuri care sunt mai în vară, nu în toamnă când este posibil să ningă și deci prin aceasta noi exprimăm bucuria comuniunii și avem speranța că, că această vizită a preafericirii voastre va încuraja și tineri din Patriarhie Ierusalimului să studieze, deja ne-ați recomandat doi să studierea teologia aici la București. Vă dorim ani mulți. și binecuvântați. Ronia Polac, a Calista. Am onor to make one remark. Aș dori să fac o simplă remarcă Pilgrimage. Despre pelerinaj. Today pilgrimage is very important. În zilele noastre pelerinaj este foarte Because everybody knows what is the plight. Of, uh, in the East. Pentru că toți cunoaștem uh, dificultățile, problemele dific mari pe care le au creștinii în Orientul Mijlociu. To be honest and a fi brother of the Middle East, they are suffering real persecution. Creștini, explicit, creștinii din uh, ceea ce înseamnă Orientul Mijlociu, uh, suferă o mare persistenție. El de for pe meses, cația. Oaș sunt celor care vin din țările ortodoxe. And este un uh, un semn vizibil, un uh, concret a having compassion cu creștinii, de exprimare a solidarității și compasiunii cu cei care suferă. When we nu pilgrims in the Holy Land când primim uh, peregrine în Țara Sfântă, the old city of Jerusalem. His full of uh, activities eh uh, no, vechiul oraș al este plin de viață, plin de activități. People are very happy. Și oamenii sunt extrem de bucuroși. And where are pilgrims, especially in the Palestinian uh, territories like the area of Bethlehem, și când, când pelerinii merg în zonele palestineene, în special la Betleem, pilgrims they come in order to receive spiritual food. Vin pentru a primi hrana uh, hrană spirituală de la locul de sinte. în the same time, naturally, bring together with them aduc cu ei material food uh, parte și material, deci hrană materială and therefore encouragement și desigur asta înseamnă încurajare pentru, pentru oamenii care locuiesc acolo în special în ceea ce îi privește pe creștini. Be de creștini. not only aceea, by the church leadership, de aceea aprendizajul ar trebui să fie încurajată nu doar de conducerea bisericii, but also the political authorities. Și și de uh, autoritățile politice. Much, Vă mulțumesc, foarte mult. You, Vă mulțumesc you, foarte, Vă foarte mult. mult. Vă mulțumesc Dorim de asemenea să mulțumim tuturor erarvilor prezenți care au slujit în aceste zile. Unii dintre ei au slujit seara la vicerni, la priveghere și aproape toți membrii Sfântul Sinod au fost astăzi aici pentru a concelebra cu fericitul de un al Ierusalimului și, de asemenea, dorim să mulțumim celor care au contribuit la buna organizare a acestui hram, și anume permanența. Consiliului Național Bisericesc, permanența Consiliului Eparhial al Arhepiscopiei București, părinților sujitor de la Catedrala Patriarhală, părinților protopop și preoții din Arhepiscopia București, monahilor și monahilor din mănăstirile și schiturile din Arhepiscopia București, primăria generală a municipiului București, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Gendarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Generală a Poliției Rutiere, Poliția Municipiului București, Conducerea Aeroportului Internațional Aricoandă-Otopeni București, Primirea Delegației Patriarhiei Salimului făcându-se la acest aeroport internațional. Mulțumim de asemenea companiei Tarom. Poliției Economice a Municipiului București, Poliției Comunitare Sector 4, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Serviciului Medical de urgențe Smur, Serviciului de Ambulanță București, Crucii Roșii a Sectoarelor 4 și 5, Conducerii Colegilor Naționale Ion Creangă și Mihai Minescu, care au oferit spații pentru cazarea tinerilor. În total 20 de instituții. Și dacă am uitat pe cineva, ne cerem scuze, le mulțumim tuturor, și vă dorim sănătate și, și bucurie multă. Am pățire în Afri. Toată lumea va primi câteva iconice cu chipul Dimitri Curios, Dimitri Cel Nou, Protitorul Catedralei, împreună cu Sinti Cepăreas, Costas și al Capitalei Orașului București. Tuturor vă dorim sănătate, bucurie și ajutor la Dumnezeu. Într-o pentru tine, Părinte! Nis de la Catedrala Patriarhală unde se află moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, slujba Sfintei Liturghii. <fie>